Андріївський узвіс колишнє улюблене місце зустрічі київських жебраків. Вони збиралися там сотнями. Невже в Києві їх було так багато? Ще пак. Мали навіть свого короля на прізвисько Шпулька. Він одружував свою доньку в анатомічному театрі на Фундуклеївській. Донька в нього була зовні негарна. Справжня потвора. Але на весілля прийшло близько сотні жебраків на чолі з правицею шпульки Олексою Кульгавим. Скільки потім про це було пересудів. Того травневого дня я поспішав до школи. Вдягся святково. Червона краватка, біла сорочка і три кумачеві смужки на рукаві. Голова ради піонерського загону. На зустріч мені Борис Вікторович з Луїзою Миронівною. «Куди це зібрався наш командир загону?» Так жартома називав мене Борис Вікторович, коли бачив у сорочці зі смужками. «А сьогодні день піонерської організації», – відрапортував я. «У нас відбудеться урочиста лінійка». «Як у житті все повторюється?» – звернувся він до своєї супутниці – Наче за царату. Вам не здається, Вуїзо? А хіба тоді були піонери? Вибухнув я. Були, зітхнув Борис Вікторович. Тільки галстуки носили, не червоні, а сині. А гасла вигукували такі самі. Будь на поготові. Поруч по бруківці проскочив легковик, ледве не обдавши нас бризками з калюшки. Ну, щасливої тобі дороги. – мовив на прощання мій сусід. – Тільки обережно переходь вулиці, бачиш, як гасають машини. І додав – так само невпинно збігає і час. Згодом Борис Вікторович захворів і швидко помер. Луїза Миронівна залишилася вдовою, надягла траур і не знімала чорного вбрання до кінця свого життя. Отже, в нашій квартирі мешкало вісім сімей, п'ятнадцятеро – душ. На ніч кожна родина замикалась у кімнаті і гасила свої електричні лампочки в туалеті і на кухні. А зранку всі квапилися зайняти чергу в туалет і до водопровідного крану, що стирчав над металевою раковиною з облізлою емалью на стіні в кухні. Власні підвісні умивальники над відрами мали в своїх кімнатах тільки Аделя Львівна, як на неї казали мадам Бронштейн і Маруся Чорна. В іншу пору дня комунальна кухня була безлюдна. В ній у закутку стояла квадратна цегляна піч на шість конфорок. Опалювалася вона дровами або вугіллям і користувалися нею лише окремі мешканці, переважно ті, кімнати яких – містилися ближче до кухні. Більшість вже готувала їжу безпосередньо в своїх кімнатах, де у всіх були груби, якими опалювались у зимовий період. Дрова ми купували восени на складі неподалік, на Стрілецькій вулиці. Там же можна було найняти вантажників з тачкою, які перевозили дрова до будинку, а в дворі за винагороду пиляли і кололи їх. Зберігали дрова і вугілля в сараях, що ними був оперезаний наш просторий двір. Двір був довжелезний. Межував із шестиповерховою доминою, що стояла на Малій Житомирській вулиці, і складався з двох частин – горішньої, від парку скверу з заходу, вище нашого будинку, і долішньої. Вулиця круто збігала вниз. Посеред двору ріс високий розлогий каштан. Під ним збиралися ми, дворові хлопчаки. Після визволення Києва і в перші повоєнні роки навесні в горішній частині двору висаджували за лисенківським методом картоплю. Кидали в ґрунт шматочки бульби, згодом замість картоплі, що родила погано, стали вирощувати соняшники. І літньої пори все подвір'я заполоняли Величезні джмелі. Вони залітали крізь вікна і до кімнат. А ми, хлопчаки, винищували їх. Змагалися, хто спритніше вхопить пальцями за крильця ненажерливого джмеля.